Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 22. Pagina 306. Ne aflăm la bibliografia ilustrativă G. Calinescu. Versuri despre Yuri Gagarin, contemporanul numărul 15 din 14 aprilie 61. Eroul comunist, contemporanul numărul 32 din 11 august 61 despre German Titov, al doilea cosmonaut sovietic. 23 august, contemporanul numărul 33 din 22 august 61. Citez, datoria de onoare a oricărui cetățean al Republicii Populare Române, am recunoscut întotdeauna, este de a saluta marile sărbători ale patriei socialiste. Am încheiat citatul. Prin construcție, la pace, contemporanul numărul 40 din 6 octombrie 61. Marea Revoluție, contemporanul numărul 44 din 3 noiembrie 61. Misiunea scriitorului, contemporanul numărul 4, din 26 ianuarie 62. cinstea colectivizării, contemporanul numărul 17, din 27 aprilie 62. Conflictul sau contradicția, contemporanul numărul 51, din 21 decembrie 62. G. Călinescu ia și el parte la discuția din presă asupra conflictului în literatură. Republica, contemporanul numărul 52 din 28 decembrie 62. Citez, nu bogații de ieri, ci oamenii republicii, viața, munca, muzica, trăiască Republica. Am încheiat citatul. Republica, lupta de clasă numărul 12 din 1962. Grivița roșie, reportaj, gazeta literară, numerele între 3 și 8 pe 1963. Eminescu și contemporanii săi, contemporanul numărul 25 din 21 iunie 63, în urma articolului lui Liviu Rusu despre Titu Maiorescu. Titu Maiorescu socialist, contemporanul numărul 26 din 28 iunie 63. Vechiul și noul, contemporanul numărul 1 din 3 ianuarie 64. Inefabilul, contemporanul numărul 9 din 28 februarie 64, citez, în spiritul esteticii marxist-leniniste vom așeza și explica un scriitor, deci și pe Ion Creangă, în spațiu și timp, am încheiat citatul. După G. Linescu, inefabil trebuie luat în accepția analiză pe concret. Câteva amintiri, contemporanul numărul 22 din 29 mai 64, despre Tudor Vianu, după moartea acestuia, amintește în câteva cuvinte și de Ion Barbu ca prieten al lui Vianu. La 22-a aniversare, contemporanul numărul 34 din 21 august 64. Ion Barbu, contemporanul numărul 6 din 5 februarie 65, Gheorghe Calinescu scrie despre Ion Barbu, care murise în 1961, abea acum, după publicarea în 1964, sub îngrijirea lui Al Rossetti și Liviu Calin, a unei selecții din lirica poetului, Ochian, și după unele articole de reconsiderare semnate de Ovid Escrohmalnicianu în 1963, și Vasila Nicolescu în ianuarie 65. Matei Călinescu Stelei care a țâșnit de pe pământ Steaua numărul 1 pe 1959 Citez Drumul tău e asemenea unui arc de purpură Printre fluturii celorlalte stele Neputincios cuvântul am pietrit pe buze Visele noastre străbat acum lumina ta nouă, care deschide pe cer semnul victoriei comuniste. Prin tăcerea țărilor densă și clară, vom trece printre fulgerele fără sfârșit ale misterelor deslegate. Vom desena și în alte lumi conturul omenesc al fericirii. Am încheiat citatul. Portret, poem pentru Grivița, gazeta literară numărul 7 din 12 februarie 59. Critica literară și actualitatea Gazeta literară numărul 14 din 30 martie 61 Matei Calinescu încerca și el să literaturizeze politicul și ideologia în domeniul criticii literare Căutând să ocolească pe cât era posibil la ora aceea o politizare grosieră El voia să vorbească mai mult de probleme specifice criticii ca accesibilitatea, cunoașterea realității, a vieții, etc., de fapt tot deziderate ale realismului socialist, dar abordate într-un mod mai literar. Nu a putut, totuși, să ocolească cu totul referirile la sloganele politice. Citez, din documentele Congresului al III-lea al PMR, reiese însemnătatea deosebită pe care o căpăta în etapa de săvârșirii construcției socialiste, activitatea ideologică, principalul domeniu în care se desfășoară lupta de clasă. În aceste condiții, rolul educativ al criticii trebuie să crească, nu e vorba numai de a explica opera literară, de a facilita înțelegerea ei, ci de a stimula în cititor pasiunea pentru nou, repulsia pentru vechi, curajul formulării unor păreri nete, eliberate de orice prejudecăți. Se cere din partea criticului literar de astăzi o contribuție substanțială în munca de lichidare a înrăuririi educației burgheze din conștiința oamenilor. Am încheiat citatul. Judecata de valoare, gazeta literară, numărul 15, din 6 aprilie 61. Universul poetic și varietatea stilurilor, gazeta literară, numărul 3, din 17 ianuarie 63, pe linia apropierii de literatură. Lucian Blaga, Poezii, gazeta literară, numărul 10, din 7 martie 63. Șerban Cioculescu cu toate că a avut o colaborare aproape permanentă la diverse reviste, a fost mai mult un tolerat și nu se poate spune că a avut un rol efectiv în promovarea dogmatismului prolet cultist. În Gazeta literară pe 1956, semnează articole de istorie literară. În tribuna din 1958, semnează cu regularitate articole de istorie literară. Un nicean bogomil Emil Cioran Gazeta Literară, numărul 20, pe 14 mai 1959, citez. Care e secretul succesului câte unui Bank, O vorbă latinească dă răspunsul la această întrebare. Saltavit et placuit. S-a dat tumba și a plăcut. Numărul de băci cu variații pe aceeași temă, face și succesul exhibiționiștilor condeiului, în obositul și blazatul Occident. Scălâmbăindu-se pe culmile disperării, un Emil Cioran și-ar fi frânt cu siguranță gâtul până la urmă pe malurile line ale Dâmboviței. Am încheiat citatul. Cu acest articol, Șerban Cioculescu se înscrie în campania dusă atunci împotriva scriitorului român exilat. Vezi și gecălinescu. Un an hotărător, gazeta literară numărul 1 din 1 ianuarie 60, elogii la adresa Uniunii Sovietice pentru realizările ei cosmice, Hrușciov etc. Citez, trăim ultimele zile ale unui an minunat și profetic, în lumea de altădată în care cei tineri au avut norocul de a nu se naște și de care cei mai mulți dintre cei maturi s-au rupt, se perpetua obiceiul de a izgoni cadavrul vechiului an cu zarvă și zurbă. Am încheiat citatul. O sarcină măreață, Gazeta Literară, numărul 23, pe 2 iunie 60, în întâmpinarea Congresului PMR. Citez. Proiectul de directive ale Congresului continuă să se dezvolte pe masa de lucru a fiecărui om al muncii. El constituie oglinda unei perioade de însemnătate istorică, în cuprinsul căreia am fost martorii unei creșteri fără precedent a forțelor de producție. Nivelul de trai saltat de aproape trei ori în câțiva ani va cunoaște acum urcușul vertical al termometrului împins de febrele entuziasmului. Am încheiat citatul. Ai zice că autorul face curată ironie dacă acest limbaj n-ar fi fost generalizat. Într-o societate cu un regim de vorbire normală, astfel de fraze nu pot să pară decât găunoase și ridicole. Dar într-una în care vorbirea e zilnic alterată de asemenea fraze, de multe ori investite cu autoritate oficială, simțul ridicolului dispare, iar ridicolul devine un element normal al limbajului. Șerban Cioculescu, care la ocazie scria din greu pe teme politice curente, nu face. Și altceva decât să continue în felul său acest limbaj. Citez: Proporțiile oarecum geologice ale realizărilor din ajun și de mâine cer și în literatură manifestarea unui suflu de romantism revoluționar. Am încheiat citatul, exact ca Nicolae Moraru și ceilalți corifei. Vladimir Colin, tinerețea lui Maiacovski, tânărul scriitor, numărul 56 pe 1953. Cazul Virgil Ierunca, viața românească numărul 11 pe 1959, pamflet demascator, îl numește trădător, se leagă de pseudonimul lui V.I., spune că e fiul de Chiabur, care a mai ajuns și primar în sat în timpul războiului, vai ce crimă, apoi că a fugit la Paris, etc., etc., Întâlniri de neuitat, gazeta literară numărul 42 din 17 octombrie 63. E vorba de o întâlnire cu scriitori sovietici în cadrul Prieteniei Româno-Sovietice. Niciodată nu s-a putut vindeca deslăbiciunea lui pentru Uniunea Sovietică. Problemele și drumurile Basmului Cult, volum 1955. Vladimir Colin a scris și basme după modelul din literatura sovietică, precum și despre basmele culte. Paul Cornea Titu Maiorescu și pașoptismul. Viața românească numărul 9 pe 1963. Articol prin care Paul Cornea participă la opoziția față de reconsiderarea lui Titu Maiorescu cerută de Liviu Rusu. Citez. Reacționarul Maiorescu ne obligă să-l combatem. Progresistul Maiorescu e un hibrid nascut în eprubetă. Am încheiat citatul. Ovid S. Krohmalnicanu. Suprarealismul azi o diversiune ideologică. Revista literară numărul 28 pe 24 august 47. Hermetismul. Contemporanul numărul 58 din 31 octombrie 47. Citează și din poezia lui Ion Barbu și condamnă hermetismul. Un aspect al deformărilor eticei burgheze în lirica noastră, erotica poeților simboliști, Contemporanul numărul 93 din 9 iulie 48. Ocolirea luptei de clasă și romanul domnului Cezar Petrescu, Contemporanul numărul 96 din 30 iulie 48. Pentru calitate în novelistica noastră, Contemporanul numărul 140 141 din 1949. Drum fără pulbere de Petru Dumitriu, contemporanul numărul 22 din 1 iunie 1951 și numărul următor. Exagerarea conștientă și problema tipicului, contemporanul numărul 23 din 5 iunie 1953, articol fluviu cu larce referiri la Malenkov, Gorki etc. Cântec despre eroul revoluției de la 1848, viața românească numărul 2 pe 1953. În legătură cu Comedia satirică, Viața românească numărul 8 pe 1953, Poezie politică, Cazeta literară numărul 1 pe 5 ianuarie 56. Sarcinile criticii literare marxist-leniniste, Sarcinile vieții românești, Viața românească numărul 6 pe 1958. Autorul era redactor șef al revistei Viața românească, director fiind Mihail Ralea. Realismul socialist și revizionismul, viața românească numărul 8 pe 1958. Forme ale evaziunii din actualitate. Luceafărul numărul 4 din 1 septembrie 58. Autorul îl ceartă pe A.E. Bakonski cel din volumul de versuri Fluxul memoriei, pentru regresiunea în timp, într-un fel de noaptea istoriei, lăsându-se astfel influențat de blaga. Îi mai ceartă pe Victor Felea, Negoiță Irimie, Matei Călinescu, Petre Stoica și alții, pentru tendințele panteiste de, citez, dizolvare în cosmos, prin care ei se îndepărtează de prezentul socialist. Am încheiat citatul. Poezie și obscuritate, gazeta literară numărul 12, din 19 martie 59 și aici aceeași preocupare. Ion Barbu, Viața românească, numărul 67, pe 1963. Volume și broșuri. Cronici și articole, 1953. Liviu Rebreanu, 54. Despre originalitate, 55. Cronici literare, 57. Tudor Arghezi 60. Pentru realismul socialist, 60. Lucian Blaga, 1963. Dan Culcer, o revistă satirică de acum 100 de ani, luceafărul numărul 13, din 1 iulie 61, articol decent de istorie literară. S. Damian, mocir la literară a titofasciștilor, contemporanul numărul 266, din 9 noiembrie 51, împotriva falsei umanizări a erorilor în literatură, contemporanul numărul 33, din 8 august 52. Conflictul literar și eroul pozitiv, contemporanul, numărul 6, din 6 februarie 53. Geoboxa meridiane sovietice, contemporanul, numărul 47, din 20 noiembrie 53. Florile purpurii ale poeziei noastre noi, Viața românească numărul 4 pe 1953, Principiul leninist al spiritului de partid, Gazeta literară numărul 16 din 16 aprilie 59. Acest autor a fost dintre aceia care, în perioada proletcultistă, au mers în primele rânduri ale politizării și ideologizării criticii literare. Citez. Învățătura leninistă în domeniul esteticii stă la temelia culturii noastre noi, socialiste. În întâlnirea din pământuri, Marin Preda s-a dovedit un prozator viguros, cu un talent evident, dar viziunea lui asupra oamenilor era încețoșată. Scriitorul se rătăcea câteodată în desișul faptelor, alunecând spre naturalism. Numai contactul cu marxism-leninismul i-a permis lui Marin Preda abordarea temelor sociale cu rezonanță largă tratate într-un mod deosebit de original. Am încheiat citatul. Critica literară și consecvența criteriilor. Gazeta literară, numărul 18, din 27 aprilie 61. Critica literară și construcția socialistă. Gazeta literară, numărul 22, din 25 mai 61. Volume. Generalitatea și individualitatea ideii operei literare 1955, încercări de analiză literară 56 etc. Gabriel Dimisianu semnează cam din 1958 în gazeta literară, dar nu e un prolet cultist fără măsură, ca Eugen Simion, de exemplu. Gabriel Dimisianul lauda adesea lucrări slabe sau realist-socialiste notori, dar se menține în general la un comentariu literar decent. Acest lucru însemna destul de mult atunci. Probleme ale criticii marxiste Gazeta literară numărul 16 din 13 aprilie 61 Autorul apără tendința spre critica de analiză combătută de cei care cereau lucrări de generalizare teoretică, adică politizate. Această tendință se manifestă mai mult la unii critici tineri și aține de încercarea de estompare a factorului politic și ideologic în critică prin literaturizarea lui. Gabriel Dimisianu laudă și el cartea lui M. Novikov, Realism, realism critic, realism socialist, dându-și astfel tributul său de conformism. Tinerii scriitori și exigențele creației literare, împreună cu Nicolae Manolescu, luceafărul numărul 14, din 8 iulie 53. N. Doreanu, scrisoare deschisă către bietul Ioanide, gazeta literară numărul 4, din 8 aprilie 54. Despre Bietul Ioanide, Viața românească numărul doi din 1955, i-a acuzat că a vehiculat idei legionare.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 Flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 48. Perioada care începea acum e văzută de Geo Dumitrescu ca o adevărată întoarcere la artă. Marea întrecere cu timpul. Reportaj la Bicaz. Contemporanul numărul 48 din 28 noiembrie 52. Povești despre case la Bicaz. Reportaj Viața românească numărul 12 pe 1952. Petru Dumitriu. Viața a început în octombrie 1917, contemporanul numărul 265 din 2 noiembrie 51. B. Elvin, împotriva ermetismului, gazeta literară numărul 39 din 25 septembrie 58. Articolul face parte din campania împotriva tendințelor de normalizare a vieții literare. B. Elvin începe cu o motivare pornind de la tendința de a prelua în bloc moștenirea literară. Citez. Suntem datori să aprofundăm principalele curente decadente în literatura noastră înainte de eliberare, denunțând caracterul reacționar și prevenind recidivele lor sub diferite forme în literatura contemporană. Pentru că mirajul ermetismului atrage încă tineri poeți dezorientați, îi dedicăm primul nostru studiu. Am încheiat citatul. Hermetismul e, bineînțeles, retrograd, decadent, legat de agonia burgheziei exploatatoare, expresie antipopulară, Reacționar. Sensul retrograd al poeticii lui Ion Barbu, gazeta literară numărul 41 din 9 octombrie 58. Citez. Hermetismul poeziei lui Ion Barbu se întemeiază pe un program ideologic reprezentând interesele și mentalitatea claselor exploatatoare, doctrina artistică retrogradă. Avem de-a face cu o idealizare flagrantă, violentă a modului primar de gândire, cu un elogiu evident al stărilor de spirit gregare, anistorice, poetul se opune dezvoltării idealului la frumusețe. Adeziunea scriitorului la filosofia lui Platon și anume la acea latură mistică idealistă care coboară din culturile preelenistice, arhaice, nu mai poate fi ascunsă. Am încheiat citatul. Deci, delictul nu mai poate fi ascuns. citeți din nou. Ion Barbu pledează pentru o poezie reacționară, expresia fanatismului retrograd, cu care scriitorul respinge istoria și mișcările ei sociale. Am încheiat citatul. Impasul poetului, gazeta literară numărul 42 din 16 octombrie 58, citez. În ritmuri pentru nunțile necesare, poetul asimilează din nou o dominantă a vieții sufletești primitive. Este vorba de motivul treptelor. Joc secund trebuie asociat manifestărilor de descompunere ale societății burgheze. A vorbit de poezia lui Barbu înseamnă a vorbi de un caz închis. Scriitorul a pierdut procesul. Am încheiat citatul. Radu Enescu, Comunismul Viitorul Omenirii, Tribuna numărul 6 din 6 februarie 59 la Congresul al 21-lea al PCUS. Pentru Omul Nou, Tribuna numărul 28 din 14 iulie 60. Un document de importanță excepțională, Steaua numărul 12 pe 1960, e vorba de o consfătuire la Moscova a partidelor comuniste și de declarația respectivă. Citez. Trăim într-o epocă istorică grandioasă, investită cu atributele excepționalului, epoca biruinței sistemului mondial socialist a unui uluitor având economic, științific, cultural, pe o trăime din suprafața globului pământesc, a cuceririi energiei nucleare și a temerarelor zboruri interplanetare realizate prin iscusința și hărnicia reprezentanților celei mai avansate științe din lume dar și epoca crepusculului inexorabil, definitiv al unei orânduiri înrăite de o mai mult decât seculară și mereu crescândă inechitate, devorantă, fără putință de salvare, de o pustiitoare criză lăuntrică. Am încheiat citatul. Gargariseală bombastică în care nici măcar o singură expresie nu aparține autorului, ci jargonului curent. Limbajul acesta degradat și colectiv scutea de efortul de a mai gândi. Superioritatea criticii militante. Tribuna numărul 15 din 13 aprilie 61. E vorba de volumul Realism, realism critic, realism socialist de M. Novikov. Citez. Noul volum al lui Mihai Novikov este prin spiritul partinic cel animă, prin înalta sa principialitate, prin seriozitatea informației și rigurozitatea științifică a gândirii, un exemplu valoros de critică militantă în slujba realismului socialist. Am încheiat citatul. Eroul principal, Colectivul, Tribuna numărul 8, din 21 februarie 63. Domnica Filimon Literatura sovietică, farul luminos al literaturii progresiste din întreaga lume. Contemporanul, numărul 213, din 5 noiembrie, 50. Virgil Florea, imperialismul american, cel mai turbat dușman al păcii și libertății popoarelor. Contemporanul, numărul 225, din 26 ianuarie, 51. Mihai Gafița, Specii literare de mare actualitate, viața românească numărul 6 pe 1950. Realismul operei lui Ion Creangă, viața românească numărul 4 pe 1952. Romanul luptei tractoriștilor, viața românească numărul 6 pe 1952. Cunoașterea vieții, chezășie a ei veridice. Viața românească numărul 8-9 pe 1952. Pentru o literatură bogată în idei. Viața românească numărul 4 pe 1953. Paul Georgescu. O travă și antidot. Flacăra numărul 2 pe 11 ianuarie 1948. Despre o carte a lui Emil Dorian în care se punea problema antisemitismului. Paul Georgescu descoperă lipsuri grave acestei cărți. Să ne apropiem de viață, tânărul scriitor, numărul 2 pe 1951, sfaturi pentru tinerii scriitori. O manifestare virulentă de formalism, viața românească, numărul 7 pe 1952. Nicoară Potcoavă, contemporanul, numărul 42 pe 17 octombrie 52. Un roman al construirii vieții noi lasate, Dumitru Mircea, pâine albă. Lupta de clasă, numărul 10 pe 1953. Îndrumarea literaturii de către partid, Gazeta Literară, numărul 18, din 3 mai 56. Coraport la Congresul Scriitorilor, Gazeta Literară, numărul 25, din 21 iunie 56. A fi scriitor, Gazeta Literară, numărul 14, din 3 aprilie 58. Pentru actualitate și partinitate în literatură, Gazeta Literară numărul 10, din 3 martie 60. Titul maiorescu, Criticul literar, Viața românească numărul 12, pe 1963. Dumitru Ghise Peisaj ideologic occidental, Tribuna numărul 21, pe 24 mai 58, semnase și până la acest articol marxismul leninismul o forță de neînvins, tribuna numărul 27 din 7 iulie 60. Comunismul, cel mai înalt umanism, tribuna numărul 41 din 12 octombrie 61. Magistrala comunismului, steaua numărul 10 pe 1961, niciun fel de ezitare în retorica demagogică a vorbelor și lozincilor goale, e vorba și de congresul al 21-lea al PCUS. Probleme teoretice ale realismului socialist, steaua numărul 2 pe 1962. Tribulații clericaliste, tribuna numărul 28 din 12 iulie 62. Gheorghe Grigurcu, istoria, cântecul zăpezii, petrolul, poezii, steaua numărul 4 pe 1956. La rubrica Condăie noi, de acum înainte va fi mereu prezent în paginile revistei cu poezii și note de lectură. Grivița Lenin, steaua numărul 4 pe 1958, citez. Pe Lenin îl recunoști după constelațiile care îi marchează drumurile în Europa și Asia. Mâna lui Lenin indică perpetu viitorul. Am încheiat citatul. Primele tankuri sovietice, versuri, steaua numărul 8 pe 1958, elogiu armatei eliberatoare la 2 ani după zdrobirea contrarevoluției din Ungaria. La aniversarea Republicii, steaua numărul 12 pe 1958. Romulus Guga. Cântec lui Vasile Roită. Versuri. steaua numărul 2 pe 1962. Cei Gulian. Titu Maiorescu, exponent ideologic al regimului Burghezo-Moshieresc. În lucrarea colectivă din Istoria Filosofiei Moderne, Volumul 1, Editura Academiei Repere 1955. Valorificarea critică și necritică a lui Titu Maiorescu, contemporanul numărul 24 din 14 iunie 1963. Silvian Iosifescu. Principalele trăsături ale teatrului sovietic, viața românească numărul 34 pe 1949. Literatura constructorilor comunismului, contemporanul numărul 45 din 7 noiembrie 1952. Leninismul și Estetica, Gazeta Literară, numărul 14, din 31 martie 60. Emil Isaac Scrisoare către Stalin, Albanahul literar, numărul 1, din decembrie 49. Lumina vine de la răsărit, tribuna, numărul 44, din 1 noiembrie 58, la 79 de ani ai lui Mihail Sadoveanu. Eugen Jebeleanu Argument. Flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 48 la apariția acestei reviste. Cântec tovarășului Stalin, contemporanul numărul 167-168 din 20 decembrie 49. Zboară gând. Stalin veșnic viul soare. Cu învățăturai care ne duce înainte. Poezii, Contemporanul, numărul 11, din 13 martie 53, reluate apoi în viața românească într-un singur poem. Cuvinte la sărbătoarea cărții sovietice, Contemporanul, numărul 43, din 23 octombrie 53. Un exemplu glorios, Gazeta Literară, numărul 27, din 29 iunie 61. Programul Fericirii, Gazeta Literară, numărul 44, din 26 octombrie 61. Eugen Jabelano nu intervenea prea des, dar când o făcea, nu-și precupețea superlativele absolute și delirul demagogic. Volume Ceea ce nu se uită, 1946 Scutul păcii, 49 Poeme de pace și luptă, 50 Din veacul 20, 56 Oratoriul Eliberării, 1959 Atanasie Joja, scris cu TH Despre rolul reacționar și antipatriotic al filosofiei idealiste din România burgheză-moșierească, lupta de clasă numărul 10 pe 1953, articol îndreptat împotriva lui Maiorescu, lui Constantin Rădulescu Motru, Naie Ionescu și alții. Ion Lungu unul din cei mai asidui cronicari literari ai revistei Tribuna. Pemuchie de Cuțit, Tribuna numărul 53, din 31 decembrie 59. Actualitate și exigență, Tribuna numărul 22, din 2 iunie 60. Scrinul negru și unele probleme ale realismului socialist, Tribuna numărul 1, din 5 ianuarie 61. Radu Lupan Realismul Timpurilor Noi, revista literară, numărul 30 pe 1947. Popoarele nu uită crimele călăilor hitleriști. Contemporanul, numărul 224, din 19 ianuarie 51. George Macovescu. Noi semne ale crizei economice în Statele Unite. Contemporanul, numărul 170, din 6 ianuarie 50. Câteva aspecte din literatura chinei noi, viața românească numărul 2 pe 1951. Reportajul literar, mișloc de educare și mobilizare a maselor, viața românească numărul 6 pe 1952. Nicolae Manolescu Rusalin Mureșanu, Amie zile veacului, viața românească, numărul 7 pe 1961. Florența Albu, fără popas, viața românească, numărul 11 pe 1961. Trei poeți tineri, contemporanul, numărul 11 pe 16 martie 62. Ștefan Luca, zile de iulie, contemporanul, numărul 14 din 6 aprilie 62. Proza colectivizării, contemporanul numărul 15 din 13 aprilie 62. Tineri muncitori în creația literară contemporană, contemporanul numărul 18 din 4 mai 62. Simbolul în poezia tinerilor, contemporanul numărul 22 din 1 iunie 62. Paul Cornea, studii de literatură comparată, contemporanul numărul 32 din 10 august 62. Cităm. Susținute de asemenea mișloace, de știință și de artă totodată, studiile lui Paul Cornea nu pot oferi decât o lectură instructivă și captivantă. Am încheiat citatul. Casa de Vasile Rebreanu, contemporanul numărul 33 din 17 august 62. Analiza se face în termenii realismului socialist, cu țărani săraci, chiaburi, diferența de clasă, etc., iar aprecierea e pozitivă. În Noire, Contemporanul, numărul 34, din 24 august 62. Ion Crânguleanu, Anotimpurile Griviței, Contemporanul, numărul 40, din 5 octombrie 62. Conflict și modalitate compozițională în roman, Contemporanul, numărul 44, din 2 noiembrie 62. Marcel Breslașu, Alte niște fabule, Contemporanul, numărul 46, din 16 noiembrie 62. Citez. O poezie așa de spirituală și de strălucitoare ca aceea a lui Breslașu. Am încheiat citatul. Francisc Munteanu, Terra di Siena, contemporanul numărul 48 din 30 noiembrie 62. Mihai Beniuc, Pe timpului, contemporanul numărul 35 din 30 august 63. Citez. Chivără roșie, măr de lângă drum, strugure roșu, oricare ar fi simbolul sub care poezia lui Beniuc se așează, iar rămâne cu tremurată interior, de arderi mari, incandescentă, clocotitoare. Am încheiat citatul. Gecălinescul lauda lucrurilor, contemporanul numărul 39 din 27 septembrie 63. Laudă creației, contemporanul numărul 44 din 1 noiembrie 63. Maria Banuș, Metamorfoze, contemporanul numărul 1 din 3 ianuarie 64, autoarea e lăudată. Poezie și lirism, contemporanul numărul 12 din 20 martie 64. Realism, realism socialist, împreună cu Dumitru Micu. Gazeta literară numărul 22 din 28 mai 64. Tipuri de roman în literatura noastră nouă împreună cu același micu. Gazeta literară, numărul 26, din 25 iunie 64. Poezia și temele contemporane. Gazeta literară, numărul 29, din 16 iulie 64. Însemnări despre critică. Contemporanul, numărul 3, din iulie 64. Citez. Critica nu e chemată să concureze literatura, ci să o explice. Criticul marxist nu se va dispensa de toți acești factori. Mai întâi, zicea încă Gherea, criticul pune întrebarea operei artistice, de unde ai venit? Am încheiat citatul. Literatura română azi, contemporanul numărul 34, din 21 august 64. Sfera realismului și poezia, contemporanul numărul 3, din 15 ianuarie 65. Ideea e că nu tot ce este valoare ține de realism. În sfârșit. Aurel Martin. Zile slăvite. Viața românească, numărul 3, pe 1952. Dimensiuni ale realismului socialist. Contemporanul, numărul 19, pe 10 martie 57. Citez. Există trei noțiuni care definesc trăsăturile fundamentale ale spiritului literaturii realist-socialiste. Aceste trei noțiuni sunt libertatea de creație, caracterul popular al artei autentice și partinitatea comunistă. Lenin arăta încă în 1905 în celebrul său articol. E ceea ce caracterizează, spre exemplu, și literatura transfugilor români de orientare modernistă. Nu e greu de înțeles că literatura pretins dincolo de baricade, e una din numeroasele forme de diversiune folosite de stipendiații dolarului. Literatura aceasta, scrisă pentru grupul de transfugi, e circumscrisă într-o sferă de interese cu totul limitate, expresie a unei lumi aflate în agonie, într-o societate împărțită în clase antagonice, ne-învață Lenin. Ne că chezășia acestei dezvoltări o constituie principiul conducerii literaturii și artei de către partid adevărata libertate de creație nu poate fi desfăcută niciodată de partinitatea comunistă și nu poate fi concepută în afara socialismului. Am încheiat citatul. Elogiul satului colectivizat în folclor, tribuna numărul 2 din 10 ianuarie 63, citez. Asupra acestui belșug venit cu noile rânduieli socialiste în satul colectivizat, insista adesea cântărețul popular ca argument concret. Am încheiat citatul. Dumitru Micu. Minierul. Versuri. Viața Românească, numărul 1-2 pe 1949. Moștenirea literară. Almanahul literar, numărul 1 din decembrie 49, în spiritul dogmatismului prolet cultist agresiv. Despre piese într-un act publicate în Cultura Poporului. Contemporanul, numărul 27 din 4 iulie 52. Marele exemplu al criticii lui Dobroliubov, contemporanul numărul 9 din 27 februarie 53, Alte exemple pentru critica noastră nu mai existau. Actualitatea în poezie, contemporanul numărul 15 din 12 aprilie 57, Ovid S. Lucian Blaga, contemporanul numărul 12 din 20 martie 64. Vicu Mândra un buletin de școală veche, Flacăra numărul 3 din 18 ianuarie 48. Buletinul e pagina Litere și Arte din ziarul Națiunea condus de G. Calinescu. Reexaminarea unui buletin de școală veche, Flacăra numărul 6 din 8 februarie 48. Nicolae Moraru. Criza culturii românești, Contemporanul numărul 4 din 11 octombrie 46. Din nou, sursele și inspirația, revista literară numărul 28 din 24 august 47, să făurim o cultură și o artă nouă, scânteia, din 26 octombrie 47, în Prag de An nou, flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 48. Critica și sarcinile ei. Flacăra, numărul 7 din 15 februarie 48. Conferința ținută la 8 februarie și relatată de Maria Radovan. Între altele, Nicolae Moraru critică poziția lui Calinescu. Sensul principiului spirit de partid în literatură, Viața românească, numărul 2 pe 1948. Reorganizarea învățământului artistic. Scânteia, 18 noiembrie 48. Pușkin și literatura română Viața românească numărul 56 pe 1949. Eminescu și timpul său Viața românească numărul 78 pe 1949. Din bogata experiență a vieții literare sovietice, contemporanul numărul 264 din 26 octombrie 51. Un tezaur de învățăminte, în preașma celui de-al doilea congres al scriitorilor sovietici, contemporanul numărul 45 din 5 noiembrie 54. Din nou despre eroul pozitiv, contemporanul numărul 10 din 11 martie 55. Discuția este necesară, contemporanul numărul 17 din 27 aprilie 56 în legătură cu pregătirea tinerilor critici de artă. Articolul e semnat profesor universitar Nicolae Moraru. George Munteanu Anul literar 1956, steaua numărul 12 din decembrie 56. Avatarurile dogmatismului, contemporanul numărul 9 din 1 martie 57. Autorul se referă la articolul Despre ce orientare e vorba, semnat de Eugen Luca, prin care acesta îi criticase bilanțul literar din steaua, în care George Munteanu afirma că în literatura acelui moment se pot detecta două orientări, una tradițională și alta modernă. Eugen Luca respinge ideea că ar exista o orientare modernă, considerând afirmația lui George Munteanu ca o încercare de destrămare a frontului nostru literar, acuzație adusă întregului grup de la revista Steaua. George Munteanu mai era învinuit că are o înțelegere viciată a noțiunii de realism socialist, pentru că scrisese negru pe alb, citez, realismul socialist e o concepție cu totul generală privitoare la zugrăvirea artistică a realității. Am încheiat citatul. Corectându-se de data aceasta, George Munteanu afirmă, citez... În cadrul larg al unei atitudini fidele față de adevărul vieții reale și față de idealul socialist, realismul socialist permite afirmarea celor mai diferite curente, stiluri, viziuni artistice, fiindcă nimeni n-are în exclusivitate monopolul drumurilor artistice concrete care pot duce la zugrăvirea cea mai adevărată artisticește a vieții și implicit la afirmarea cât mai de plină, mai convingătoare a idealului socialist în curs de înfăptuire. Aici Artistul are ultimul cuvânt, nu teoreticianul. Am încheiat citatul. Realismul socialist și sensul nou. Tribuna, numărul 42, 44, 46 și 48, din 18 octombrie, 1, 15 și 29 noiembrie, 58. Mihai Nemțu. Academia Română, castă medievală, a sprijinit regimul fascist, contemporanul, numărul 73, din 2 februarie 1948. Spirit critic în reconsiderarea clasicilor, contemporanul, numărul 86, din 21 mai 1948. Vasile Nicolescu Lirism și contemporaneitate, luceafărul, numărul 5, din 1 martie 1962. Urmează citate disparate. Eveniment de nebănuite semnificații și consecințe asupra dezvoltării fecunde a literaturii noastre realist-socialiste, conferința pe țara scriitorilor. Cunoașterea profundă a vieții, cum spune tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej, seismograf de cea mai ginga și alcătuire, poezia a fost chemată să pătrundă și mai adânc, pentru a impulsiona poezia noastră spre piscurile unde undeamnă vocile revoluției și ale comunismului. Nu e pentru nimeni un secret că temelia oricărei creații poetice, realist-socialiste și așa mai departe. Am încheiat citatul. Coral pentru Lenin, versuri, steaua numărul 4 pe 1962. Paul Niculescu Mizil, în ajutorul celor care studiază cursul scurt de istoria Partidului Comunist, B al URSS, capitolul 6, contemporanul numărul 6 din 8 februarie 1952. C. Nicuță, profesor universitar. Volumul al nouălea al operelor tovarășului Stalin. Contemporanul numărul 21 din 25 mai 51.